I Skridskovén på bislet i Oslo jagar Jonny Nilsson världsrekordet på 5000 meter. Här kommer jag nu, där passerar han och tiden är 6 eh, minuter och 58. Han ligger lika med sitt eget världsrekord när han ligger på sista varvet. Var tiden var 36 sekunder och publiken hängar på honom frenetiskt. 7.34 av 3 leder ligger världsrekordet på. Det har Johnny själv, det svenska världsrekordet. Han är inne i den sista kurvan. Har nu 15 sekunder på sig för att slå världsrekordet. Inne på upploppet är han nu. Han släpper loss vänstra armen nu också. Och han går för fullt. Han har 5-6 sekunder på sig. Med 30 30-tal meter kvar. Johnny Nilsson har möjlighet att slå världsrekordet. Han går i mål. Där! Och han kommer att slå världsrekordet. 5 meter Johnny Nilsson 7, tre och några tiondelar Och där går Karsitzkin i mål På 7, 42 och, fyrtio, och halv Han är slagen av Johnny här med nästan 10 sekunder Och Johnny kommer att gå förbi honom sammanlagt 7, 33 tre och någon tiondel har jag på Johnny Nilsson Ett nytt världsrekord. Och nu hör ni hur publiken på Bisslet står upp Och skriker och jublar och Johnny tar som han och Lasse Ström där borta. I hela folkhavet liksom vajar fram och tillbaka och viftar med programmen och ropar sitt heja nu. lars Gunnar Björklund från bislet där norrmannen Per Ivarmo blir världsmästare och Jonny Nilsson fyra sammanlagt. Björn Knutsson blir världsmästare i Speedway och är på 1000 meter sandbana. Svenskt publikrekord för fotboll noteras på Råsunda. 52 943 åskådare ser Sverige-Tyskland i VM-kval. Tyskarna vinner med 2-1 och Sverige missar VM-slutspelet. Allsvenskan vins av Malmö FF. Till ny förbundskapten i fotboll utses Orvar Bergmark. I Storbritannien blir Stanley Matthews den första fotbollsspelare som adlas. Dagarna efter sin 50-årsdag spelar han sin sista ligamatch. Vasaloppet vins av Janne Stefansson på ny rekordtid. 4 timmar och 35 minuter. Men det är Assar Rönlund som är årets skidkung. Årets idrottskvinna är Kerstin Palm, 19 årig i fäkterska. Bragdguldet går till bortennisspelaren Kjell Johansson. Samtidigt föds 1965 en blivande pingisskärna, Jan-Ove Waldner.